Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa jina la munyezimungu mwengi wa rehma mwenye kurehemu wal mursalati urfa. Nazi zinazotumwa kwa upole. Thal'asifati asfa. Nazi zinazovuma kwa kasi. Wan nashra. Nazi kaeneza maeneo yote. Thanfariqati farqa na zinazofarikisha zikatawanya na zinazopeleka mwaida uzran au mudhra wa kudhuru au kuonya inna ma tuaduna lawaqi Haki kamnayoahidiwa bila shaka yatakuwa Fa idhan nujumu tumisat Wakati nyota zitakapofutwa Wa idha samaa furijat Na mbingu zitakapopasuliwa Wa idhal jibaalu nusifat na milima ma itakapopeperushwa Wa idhal rusulu uqitat Namitume watakapoweekewa wakati wao Li ayyi yawmin ujjilat Wasiku gani hiyo wamewekewa muda liyawmi al-fasl wasiku yakpambanua wama adraka ma yawmi al na nini kitakacho kujulisha siku ya kupambanua ni nini waylu yawma idh lil mukaththibin olewao siku hiyo hao wanaukanusha alam nuhlik al-awwalin yani hatukoangamiza waliotangulia thumma nutbi'uhumul akhirin kisha tukawafuatilizia waliofuatia kadhalika naf'alu Ndiyo kama hivi twatendavyo wakosefu waylun yawma idhil lilmukaththibi Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha Alam nakhluqukum mimma'in mahin Kwani hatukukumbeni kwa maji ya kudharauliwa sajalnahu fi tararin makin Kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti ila qadarin ma mpaka muda maalum faqadarna fanama alqadirun tukakadiria na sisi ni waboro kukadiria waylun yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam naj'alil arda kifata wani hatukiifanya ardhi yenye kukusanya ahya amwa amwata na maiti wajalna fiha rawasi shabikhat wa asqaynaakum na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti natuna kunywesheni maji matamu waylun yawma idhil lil mukaththibeen wao siku hiyo hao wanaukanusha yutaliqu ila ma kuntum bihi tukathibun. nendeni kwenye adhabu mliokuamki kanusha yutaliqu ila dhillin nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu la hakikingi moto Wala haki na mwako. innaha tarmi bi shararin kalqasr hakika moto huo unatoa macheche kama majumba ka'annahu jimalatun safr kama kwamba ningamia wa rangi ya manjano waylun yawma idhil lilmukaththibi Oleo wao siku hiyo hao wanakanusha Hatha yawm la yantiqun Hii ni siku ambayo hawatatamka kitu wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun wala hataruhusiwa kutoa udhuru waylun yawma idhi wale wao siku hiyo hao waliokanusha hadha yawm alfasl jama'nakum walawwalin hii ndiyo siku ya kupambanua tumekukusanyeni nyenye na waliotangolia tha in kana lakum kaydun fakidun ikkiwa mna yohlila نفئني هنا لي ميم ويل يومئذ للمكذبين ولى واو سيكو هيو هاو الله, أكبر الله أكبر لا اله الا الله سوره المرسلات Imiteremka maka. lilo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo na kurudishwa kutishwa huko kwa olewao wao mara kumi, na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata na kubashiriwa wachamungu kwa starehe na neema watazozikuta na mwisho wake masaibu watayapata makafiri wasioiamini Qur'an na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadipole wa kawaida na khairi na kwa aya zenye kuzitwaa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo zikizipeperusha mbali na kwa aya zenye kueleza hikma na uongoofu katika nyoyo za walimwengu kwa uelezi mkubwa mno na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo, kwa konfaragana uliowazi kabisa. Na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuunufaisha ili iwe ni udhuru kwao na onyo wasiwe na hoja. Hakika haya mliwaahidiiwa ya kuja kiama kwa yake ni yatimia tu bila shaka yoyote. Basi nyota zitapondolewa kabisa na mbingu zitakapopasuka, pasuka. Na milima ikavurugwa na kapepo kushwa mbali na upepo. Na mitume wakawekewa wakati maalumu wa hudhurie, kwa ajili ya kutoa ushahidi kaumu zao. Kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya, makubwa makubwa? Kwa ajili ya siku utakapambanuliwa baina vya viumbe. Na nini cha kukujuvia? Ina nini hiyo siku ya kupambanua? Ni mwanakamio ya milele siku hiyo kwa hao wanaokadhibisha walioahidi mitume kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliokadhibisha na kisha tukaufuatilizia hao wenginewe tukawateketeza kadhalika kwa madhambi waliyofanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu siku hiyo ni siku ya kuteketezwa waliokadhibisha kama tulivyowaahidi kwani atukumbeni kutokana na maji yaliyodhalili nayo nima ni na, na tukayaweka maji haya katika pahala patulivu mpaka kutimilia kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake kwa muda na ujua Mwenyezi Mungu nasi tukaweka vipimo katika kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake na kutoka kwake basi wa kupima wakupima na kukadiria ni sisi ole wawo hao wanaokadhibisha neema za kuumba na kukadiria kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe bilio hai isabika na vidio kufa visiyo kadirika na tukaweka milima iliyothibiti mara mirefu na tukakunyosheni maji matamu watangamia siku hiyo hao wanaokadhibisha neema hizi siku ya kupambanunwa watambi wa makafiri Nendeli huko motoni mlikokuwa mkikukanusha. Nendeli kwenye joto la moshi wa jahanamu lilogawika kwa kubwa wake mapande matatu. Hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo. Wala kivuli hicho hakipungusi joto la mwako hata kidogo. Moto huo utupa macheche yenye ukubwa kama majumba. taona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano. Wataangamia siku hiyo wanakanusha kwamba hizi ndio sifa za moto. Haya uliyosimuliwa yatotekea katika siku ambayo hawatatamka kitu cha kuwanufaisha wala hawatakuwa na idhini ya kutamka wala hawatatoa udhuru kwani hawana udhuru. Wataangamia siku hiyo wanawekaribisha siku hii. Hii ndio siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo. Kwa kuwa kila mmoja talipo kwa mujibu wa anavyotaliki enyi mnao mkadhibisha Muhammad tumekujalia nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu kama mnavyo hila ya kujikinga na adhabu basi fanyeni hila hiyo basi njooni na adhabu yangu watangamia siku hiyo wanaoukaribisha hali ya Mwenyezi Mungu